Місяця того ж – в останній день. Уранці, коли косаки зібралися в дорогу, Богдан сказав Отаманові – піду в греки. Вони стояли на битому соляному шляху. Малий хлоп'як на сірому жеребці і загартований у січах Отаман із довгим оселецем чуба, що визміювався з чорного смужкового клубука, позаправив вухо. Отаман ані слова не сказав хлопцеві вже все знав про нього, геть усе, що той женихався Донежинської княжної ясновиди, і що вбив у сутиці князя Юра, і що тепер іде шукати слави. В іншому випадку косацький отаман просто б одляскав отрока, та в його вічу той отрок заслуговував на шану. То був незвичайнісінький князюк, пихатий розбещений волостю, а рівний йому й товаришам його між Богдан Гатило. На взбіччі соляного шляху стояла валка возів, що прямувала з далеких сіверських холмів. Гречники їхали вольбію по сіль, і в Києвому городі вчора дізналися про смерть лугарського кошового Джурджа. «Гречники! Купці! Стережися мести!» – тільки сказав Отаман Богдановий, нахилив корохву вперед. Потягнімо, браття!» Їм треба таки було до городу Києву. Мали йти на весілля – Потрапили ж на похорон, та ще й Кошовий поклав голову, не в чесній січі з ворогом, а в сутиці за жону. Косацькі коні збивали копитому куріву і віддалялися на полуніч, а хлопець стояв і понуро дивився йому слід. Щирий луганський сікун припав йому до душі. Богдан охоче лишився, бо його чоті більшої слави ніде не заживеш, як серед вітчай братті сіроманців-лугарів. Але отаман сказав. Стережися мести, і це була жива істина, від якої на душі ставало трохи лячно й холодно. Там у хвості Гречнинської валки походжав ще один лугарський княжич Годечан, брат уперше Джурджеві, і хоч він був років на чотири чи п'ять старший за Богдана, та лякатись його не хотілося. Годечан видавався якийсь худорлявий і кволий, наче стеблина степового маку. Та й не знав він, що вбивець його брата тут таки, поряд. Однаково ж, косацький отаман, певно, мав на думці саме княжича Годичана. Валка готувалася в дорогу. Гречники запрягли в ярма полових круторогих волів і чекали наказу рушати. Богдан зі своїми хлопцями стояв край дороги і дивився на переднього. Той нарешті вклонився на всі чотири сторони і, голосно "Світовий день, не забудь нас у дорозі!», махнув рукою. Гречники загейкали і потягли своїх круторогих з узбіччя на шлях. Богдан ударив жеребчика поробошнями в живіт і помчав поперед Валки на полудень. Він вирішив іти з Гречниками до самої Ольбії і вже там, човнами чи як приведеться, їхати в ромейську столицю, царгород Костянтинополь. Лишивши Валку на добрий час позаду, він махнув до хлопців і заглибився в ліс. Час міра відстані. Приблизно 5 кілометрів. Дерева тут стояли негусто, і коні йшли навмання, обминаючи завали та кущі. Борислав, наздогнавши Богдана, крикнув «Гатиле!». Богдан смикнув по Це назвісько вразило його. Він уже й забув про нього. Та ось Борислав Борич нагадав учорашній хлопець із-під всміхнувся. Борислав з вишатою під'їхали в круп. На взлісті несподіваний гук розітнув тишу. Хто йде. Хлопці похапалися за мечі, але не спинились. Хто йде? ще гучніше спитало їх з поза дерев. Борислав одгукнувся: Ми! Свої! Вийшли на відкрите. Там стояло троє можів. Одного з них Богдан упізнав, решта були незнайомі. В руках у кожного бринів напнутий лук. Богдан, міцніше стиснувши сулицю, приготувався до нападу. Троє проти трьох, але тамті могли кожну мить вистрілити. І Богдану перше пошкодував за своїм луком. Коли ще та тятива лопне, а тут би згодилася, таки згодилася б. Вишата, стоячи за товстим деревом, поволі дістав із стули лук, а Борислав уже давно був на поготові. Троє проти трьох, майнула ще раз Богданові, і він поволі торкнув коня. Та Годичан опустив свій лук і зняв стрілу. Це ви їсте, а ми смо думали... Всі шестеро попрямували на шлях. Валка гречників уже наближалася, було видно передню пару сивих волів, які рівномірно хитали крутими рогами, тягнучиво завантаженого дорогими скорими восками медом у бік далекої невідомої Ольбії. Годичан порівнявся з Богданом. «Куди є путь ваша?» «В греки», – глухим голосом проказав Богдан, і досі сторожко стеживши за кожним порухом Годичана. «В греки? Далеч!» ям дородня, а там через Дніпро й на Лугань. Богдан здогадувався про мету гудечанової подорожі, але мовчав, а той теж більше не обзивався. Так вони й їхали поряд, опустивши коням повідді. Їхали до обід. За ними розтяглися короткою вервечкою решта четверо й княжиш наслухав, чи не вилипає чогось отим тим двом потякуватий Борислав. Але той торохтів про щось геть далекий, богдан потроху заспокоївся. Коли сонце світило просто ввіч, і соляний шлях котився степом майже на полудень, комонники помітили далеко попереду густу хмару курєви. Вони спинили коней і наставили долоні до віч, але курєва лишалася курєвою, і годі було в ній щось розгледіти. Підійшли задні і теж почали вдивлятися. Тоді, повівом, вітру пилюгу знесло в бік, і стало видно комонників. Вони довгою змією спускались у балку, і над головами в них виблискували тисячами сонячних скалок довгі солиці, шоломи й кінська збруя. «Степовики!» – прошепотів Борислав, але Годичан тут таки заперечив. «Степовики не ходять полками!» «Біжімо до гречників!» – знову озвався Борислав, і цього разу ніхто йому не заперечував. «Хто б це не був, але гречників треба попередити». Хлопці розвернули кони і погнали назад, звідки наближалася волячим кроком купецька валка. Отаман гречників, почувши новину, гукнув усім звертати в ліс. Залунало знову гейкання і сопкання, і вози порипіли між дерева. Дехто з гречників лишився замітати сліди коліс і волячих ратиць. Дехто витягав з переповнених возів оружжя, решта шквапила волів далі-далі в далі, далі, глиб лісу, навскоси соляного шляху, сподіваючись обминути невідоме військо. В степу закони не писані. Сподіватись треба найгіршого і бути готовим до всього. Троє послухів верхи на конях лишилося поблизу шляху, біля того місця, де могли помітити сліди гречницьких возів. Отаман тепер пішов позад валки, був суворий і врочистий, ішов не озираючись, але й думкою, і вухами, і кожним своїм нервом був там, звідки мав чекати на скоку. Послухів вже надто довго не було, і старший лаштувався вже послати туди ще двох. Нарешті лісом загупили кінські копита. Люди повернули насторожені віші в той бік. То були свої, вивідники. Перший осадив коня біля отамана. «Бане!» Тремким від хвилювання та втоми голосом сказав він старому «Звертай валку!» Отаман, якого назвали баном, важко втупився в послуха. «Послух розвідник!» «Що стало?» «Вертай вози! Князя нашого вбито!» Богдан здригнувся і глянув на годичана, який стояв поряд, потім на Борислава й вишату. «Якого князя?» «Великого князя Данка греки суть отруїли!» «Хто тобі повідав все?» – недовірливо перепитав бан. «Сам видів єснь. Везуть у корості засоленого і завощеного, і полки вертають у стольний витичів». Богданові раптом запекло під грудьми. Вбито його діда, великого князя Данка. І хоч Богдан бачив його лише тричі на своєму віку, але було шкода старого, і він думав, що певно так і прокидається в людині кров до помсти. Очі свербіли, вуста почали дрібно сіпатися, і, може, б княжич не втримався і заплакав, та вчасно вдарив поробошнями жеребця в слабину. Товариші помчали слідом за княжичем. Гречники, стямившись, почали розвертати волів, а княжич гнав і гнав коня поміж деревами, і сльози бігли таки йому звіч. Над усе хотілося тепер Богданові додому, до матері, і він ще дужче бив коня під ребра. Образ чужої чорнобривої дівчини відсунувся кудись убік, зблякнув, розстав, і все здалося таким нікчемним і невартісним. Дурні бойовийська, що він їх заварив, і втечав греки, і усе на світі, думав лише про те, як приїде додому і притиснеться матері до м'яких теплих грудей, а вона мовчки гладитиме його рукою по довгому волоссі.